Але внутрішній сторожок тривожно задзвенів саме тому, що той перехожий наближався до мене, скрадаючись. Я відступив і тут таки побачив на сходах чоловіка, у потертій курці зі шкірозамінника. А в каламутному світлі 50-ватної лампочки-жарівки Пістолет у його руці здавався неприродно величезним. Покинувши ключі в замку, я прожогом кинувся донизу, спиною відчуваючи лунки розмірені кроки.